تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء فاسأل دموع العين عن سر البكاء هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي وبعده Allahu tabaraka wa ta'ala pripada svaka zahvala. Salavati i salam donosim na Božijeg poslanika i milenika Muhammeda, salallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, časne ashaabe i sve mu'minev sudnjega dana. A zatim, sama tema i njen naslov su veoma interesantni. To je ono što dolazi pred nama, što će pogoditi ili nas ili naše potomstvo. Ono što nas je obavijestio i sa čime nas je obavijestio naš poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam u vjerodostinim predajama, to je istina koja mu je objavljena od Allaha subhanahu wa ta'ala koji je sve odredio. Sve što je na ovom svijetu oscilira pozitivno i negativno. To jeste ima svoj vrh Ma svoj vrhunac, svoj uspjeh ima svoj pad. Jed Allahu poslanis sallallahu alejhi ve u verostnom hadisu rekao hakun ala llahi alla yerfa'a min ad-dunya shay'an şey illa wad'a. Allah je pravo da što god se uzdiglo na ovom svijetu, na dunialuku od dunjaluka, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala jednog dana spustiti. Tako i da, da će i presudnim dan, pred kijametski dan nastupiti pojave koje nisu običajne, koje dotada se nisu dešavale. Din islam je vjera vječna zato što je vjera od Allaha i nema sumnije da će ta vjera biti vjera koja će vodilja Biti vodilja čovečanstva do sudnjega dana. I kada ne bude dini Islama, neće biti ni zemaljske kugle. Kada ne bude dini Islama, neće biti ljudskoga roda na ovome svijetu. Tada sve prestaje. Kako to dokazati? Kako će do toga doći, do ovih velikih preznaka sudnjega dana? I šta će se dogoditi, vidjet ćemo u sljedećim predajama. Prvo što moramo da znamo jeste da je ovaj dunjaluk i sve što je na njemu prolazno. I da smo mi i cijelo čovječanstvo i sve što je na ovome svijetu do određenog vremena. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ar-Rahman kullu men alaiha fan sve što je na ovome svijetu je prolazno. وَيَبَقَى وَجِهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَلْإِكْرَامِ jedino što ostaje jeste lice plemenitog gospodara Allaha tebārake wa ta'ala. Tako da je nije se ni, ni čuditi, niti je nemoguće, a to će se i dogoditi da će doći kraj ovome svijetu i sve što je na njemu. Pred sami smak svijeta, pred sami sudnji dan, dogodit će se deset velikih stvari koji će direktno uticati na blizinu sudnjega dana i nakon što deseti prezak sudnjega dana se obistini Allah wa će dati dozvolu da nastupi sudni dan kada će se svim ljudima i džinima i svim živim bićima suditi pravedno onome koji je zaslužio dobro bit će shodno tome nagrađan, koji je zaslužio zlo bit će shodno tome kažnjen. Prvi veliki prezak sudnjega dana je pojava mehdija kao što kaže poslanih sallallahu alaihi wasallam Pojavit će se pred sami sudni dan Mehdi čovjek od umeta Muhameda sallallahu alejhi ve koji će biti iz njegovog roda Muhameda sallallahu alejhi ve nos će njegovo ime i nego babo će se zvati Abdullah kao što se zvao babo našeg poslanika sallallahu alejhi ve Drugi preznak jeste pojava Džhala A pojava Džhala i govor o deđalu je širok i tema za sebe. Treći veliki preznak sudnjega dana i ono što je tema večerašnjeg predavanja jeste pojava i povratak Isa alaih salatu wa Znajući da Isa alaih salatu wa salam nije razapet, niti su ga ubili, niti su ga razapeli kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, Međutim nima se pričinulo. I Allah subhanahu wa ta'ala ga je uzdigao sebi kao poslanika, kao vjerovjesnika, kao Allahovog groba, ispuštitelja pred kijametski dan sa ciljem. Allah subhanahu wa ta'ala, Isau kaže: "Ne je stenkf al-Masih an Nije teš koji Isau, niti se oholi, niti muje, niti ga jestiti zato što je Allahov rob. To je najčasniji atribut i titula koja se može zaradići na ovome svijetu. Jeste da budeš Allahov rob. Imaju druge titule, poput poslanstva, virovesništva. Međutim, ti ne možeš to da zaradiš. Allah je probrao od svojih robova one koji će biti virovesnici i poslanici. I to je završeno. Sa našim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, On je bio pečac svih vjerovesnika i poslanika. Kogod se posle njega javi da je dobio objavu, on laži. Međutim, titula koja se može zaraditi dobrim dijelima, privrženošću Allahu tabarakao ta'ala i pridržavanjem njegovih propisa, jeste titula Allahov rob. I mesijahu, Isao, alaih salatu wasalam, nije teško zbog toga što je Allahov rob. I Allah, subhanahu wa ta'ala, čak što više, spominje kad god u Koranu vezano za našeg poslanika dođe neka velika stvar, nešto veliko da se dogodilo, Allah, subhanahu wa ta'ala, spominje njega kao roba. Baš zbog toga što ova titula na velikom značaju zato što ona puno vrijedi kod naše gospodara. الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي أنزل, ال... انزل على عبده الكتاب نكا يهوالاً اوناي كي ي سوام ربو وبيعه وقرآن ودرغم آية الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بلغوصف ندي اوناي كي ي سبستيو وبيعه و راستاوليه اكيستين او دنيستين سوام ربو Allah usuri Isra na početku kaže Subhana allazi asra bi abdihi leila neka je slavljen onaj koji je svog, svoga roba iz Mekke u toku jedne noći prebacio do Beitul Maqdisa do kudca. što znači da ovaj atribut da budeš Allahov rob nikako nije mal nikako nije za zapostitica da čovjek kaže ja sam Allahov rob to je ponos To se stiče tako i Isa alejselatu selam kaže Allah subhanahu wa taala ne stidi se Isa zbog toga što je Allahov rob. Nije mu to teško. Ni ti on želi da bude njegov sin, niti niti mu to prileži. Ja Allah subhanahu wa taala će ga pitati na Sudnjem danu, a biće prisutni oni koji su vjerovali da on njegov sin. Pa ćemo Allah reči: "Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilaheena min dunillah?" Zar si ti rekao o Isau svojim ovim ljudima obožavajte mene i moju majku mimo Allaha. Qala subhanak, kaže neka se slavljen ti. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Nisa im ništa drugo rekao osim ono što se mi ti naredio. Eni abudu Allaha, Allaha obožavajte. I nemojte nikoga njemu drugim ravnim smatrati. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini jedino pravo istinsko božanstvo koje je vrijedi obožavati i čovjek će time biti nagrađen. Sve sem toga je lažno, sve, sve sem toga nije pravo božanstvo, pa makar oni smatrali i bilo ih mnogo i smatrali sebe da su na pravom putu. Kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam Spustit će se Isa, sin Marijamin na bijelu munaru od istočnih vrata Damaska. Ja bih sada zamolio vrata Sanada da nam pokaže na plazmi jednu od munara za koju smatraju islamski učenjaci da će se na nju spustiti Isale i Salatu o Salam. Uglavnom, postoje dva jaka mišljenja i treće slabije mišljenje oko mjesta spuštanja Isale i Salatu o Salam na koju munaru će se spustiti. Prvo mišljenje je ono što je najstarije i najviše praovladava kod islamskih učenjaka, jeste da će se Isale i Salatu o Salam spustiti na bijelu munaru kod istočnih vrata Damaska, koja... Pada na Emevijsku džamiju. Znači istočna munara Emevijske džamije i sada je ona tu i bijela je. sagr Obnovljena je 8. stoljeća 8. stoljeća po islamu. Zapalili su je zbog određenih problema koji su nastali tada u državi skupina kršćana i onda je halifa naredio da oni iz svog imetka moraju obnoviti munaru do tada nije bila bijela tada su je obnovili bijelim kamenom i zbog toga između ostalog čak i šehol islam ibn Taymi rahimahullahu ta'ala kaže ovo je ta munara na koju će se spustiti i sa sin Marijemin i pokaziva ovim ovaj prstom na bijelu munaru emelijske džamije to je ona druga slika Či, tuža slika što ima samo munara bijela na njoj Nešto imaju vrata. Se našao? Eh. Sad prevaci tamo na, na munaru sa, sa vratima. Ima na Drugo mišljenje i mišljenje koji provladava kod uleme, skore uleme, jeste da će se Isale Isalat Vosan spusti na bijelu munaru koja se trenutno sada nalazi, a izgrađena je prije tri stoljeća, koja se nalazi na istočnim vratima direktno Damasko. Bijela, mala munara, ne zna se koje je napravio. Napravila je prije tri stoljeća otprilike i nema mescida. Nema mescida znači e, da bi se u unje, njemu klanjalo. Samo ima munara. Šeih Abdul Qadir Arnaut muhaddis ovoga vremena rahimahullahu ta'ala koji je preselio 2004. šestog dana Šavala rahimahullahu ta'ala smatra i tvrdi da će se Isa alaih salatu spustiti baš na ovu na ovu munaru. I treće koje je mišljenje slabo jeste da će se Isa alaih salatu o spustiti na jednu obližnu džamiju koja je sva bijela. I ta munara se naziva bijelom munarom da će se tu u svakom slučaju Isa alaih salatu će se spustiti da ispravi odrežene krive momente i kriva vjerovanja kod kršćana. Zato što je Allah subhanahu ta'ala rekao i neće biti nijedan od sljedbenika knjige. A da prije njegove smrti, smrti Isala, Isaha alaih salatu wasalam, neće istinski u njega povjerovati. Zašto? Zato što kad Isaha alaih salatu wasalam se spusti Otić će sam muslimanima i reći će ja nisam Boži sin, ja sam Allahov poslanik. I zato će istinski u njega povjerovati. A oni koji ostaju nevje, ostanu nevjernici kao što je došlo u vjerovu, ostanu hadisu, kaže poslanik salallahu alaihi veselam, spusti će se Is alaihi salatu salam na istočnu namunaru, istočkod istočnjeg vrata Damaska, između dva žučkasta platna stavit svoje ruke na krila meleka Kada obori svoju glavu, curi će kapi iz njegovog kosu. A kada podigne glavu, na njegovoj kosi će biti kaplice poput bisera. I njegov miris, njegovog tijela, neće osjetiti ni jedan nevjernik, a da neće od toga umrijeti. A kaže poslanik s.a.v. Miris tjela Isa salallahu alejsalatu vesselam će se čuti ima će miris koliko dopiri njegov pogled. I onda će Isa salallahu alejsalatu vesselam otići u džamiju. Zađesi će ga sabah namaz. A na sabah namazu će biti ko? Biće muslimani zajedno sa Mehdiom Muhammedom sinom Abdullaha kojih smo malo prije spomenuli. I onda će Mehdija reći Isau, klanjaj nam sabah namaz. Pa će Isa reći ne. Allah je dao ovom ummetu, ummetu Muhammeda s.a.v. jednu posebnu počast, to jeste da im imame njihove vođe. Pa će onda Mehdija izaći predvoditi namaz muslimanima I zajedno sa njima će u safu klanjati Isa alaih salatu wasalam. Nakon sabah namaza će reći Isa alaih salatu wasalam, otvorite vrata džamije. Kada otvore, ugledaće deđala. Kada deđal ugleda Isa alaih salatu wasalam, pobjeći će od njega. Kaže naš poslanih salallahu alaih salame, od straha će se deđal topiti kao što se topi so u vodi. I Istitićčega i Salih Salatu vesselam kod vrata Lud. A vrata Lud su vrata jedno od vrata sela na stanbe u Palestini. Subhanallahi wa bihamdih. Niti je bilo bijele munare na istočnim kod istočnih vrata Damaska kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao taj ovaj hadis. Niti je bilo sela u Palestini koje se zvalo Lud. Ovo je jedan od mnogobrojnih dokaza toga da poslanih sallallahu alaihi wasallam nije pričao po svome hiru, nego je Allah tebara kao ta'ala njemu objavio Kur'an i objavio mu je hadis da ljudima dostavi ono što je lijek za njih i njihova srca. I to je veliki dokaz i kada razgovaramo sa nemuslimanima da im s ove strane također priđemo i kažemo Na koji način ćete nam objasniti ove ovaj predaje? Kada Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je nagovijestio nešto prije 1400 godina sada se isto, obis isto obistinuje i imamo razne dokaze kroz medicinu kroz današnju tehnologiju na koji način pristupiti i ađazu to jest nadnaravnostima naravnostima Kur'ana i hadisa govora Allaha te barakavu ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam Također jedno od pouka koji možemo izvući o silasku Isa alejselatu selam i ubijanja Deđala znajući da je Deđal najveće iskušenje koje će zadesiti ovaj ummet neće doći iskušenje ovom ummetu kao što je Deđal koji će za sebe smatrati da je Nauzu billahi taala Bog Govoriće, će ja sam Bog, mene obožavajte. I mnogo ljudi na ovome svijetu će mu se odazvati. I Allah spano s mudrošću je ostavio isa, da ga na aher zemanu spusti kako bi ga on ubio. Što znači da za svako djelo, za svaki projekat, za svaki rad imaju njegovi ljudi i pozitivno i negativno. Šta hoće da kaže? Ne može svako, evo malo prije brat, e, nudi ovu opciju e, medicinsku olada i nagradi, to je jedan fin fin jedan onaj guest o strane naših studenata, ne možeš svakome i povjeriti da ti popravi zube. To mora da budu stručni ljudi. Ni ti možeš svakome dati da ti bunar endoskopa. U Avliji. nekom lajku i reći mu hajde, bunar probuši tri metra, kaže nema vode, ali naplatim za svaki metar 70 manaka. Niti može svakome dati da ti kuću napravio koju ćeš boraviti. Nemoj svakome dati da ti o vjeri govori. Nemoj svakome dati da ti on po svome hiru pitaš ga gdje si učio vjeru, kaže nikdje. Ali Allah mi je dao, kaže, nadahnuo me, ja znam, kaže, čim otvorim Kur'an, ja odmah znam o čemu se radi. Pa ko je tvoj šejih, kod koga si učio, kod koje uleme? Kaže, sam ja, kaže, ne treba, Kur'an je jasan. Kur'an je jasan onome koji zna da, na koji način pristupi kur'anskim tekstovima. Kur'an je znanje. Prva riječ u objavi je ikra, uči. I ovaj ummet mora da se odlikuje mora da se odlikuje po znanju nad ostalim umetima. Ovaj umet treba da bude najučeniji umet u svim segmentima. Čak i u medicini, u svim vrstama i kada se radi o inženjerima, kada se radi i onima koji će znat kako iskopati, kako zakopati, kako podignuti zgradu, kako sagraditi, Napraviti plan i program jednog sela, jednog grada. I za svaki ovaj segment mora se odvojiti skupina muslimana, inače svi smo griješni. Nije samo grijeh nemati u Leme, grijeh nemati doktora. Grijeh nemati i inženjera. I ovo je poruka studentima i mladim ljudima, momcima, djevojkama, da vide u čemu su dobri, da se opredijele, I da kad budu učili one ispite, kad budu učili one ispite, da ih uče radi Allaha i da ne varaju na ispitima i da kad sjedu za knjigom, da im ne bude dosadno. Nego da znaju da će oni uz Allahovu pomoć jednog dana ponijeti stubove ovog umeta i ovog naroda i ove zemlje. Tako da nije, kao što kaže poslanik s.a.v. u vjerodoslovom hadisu, kada su, došlo je do iškala, došlo je do problema u toku života poslanika sallam, pojavio se mladić koji se zvao Ibn Sayyad imao je, imao je nekakve prenose da su ashabi na kraju posumnjali da je on deđal čak se pojedin ashabi i kleli Allahom kaže on je deđal pa jedan ashaba došao i kaže Allaho poslaniče da li da ga ubijem kaže nema potrebe zašto pa kaže nega ne može niku ako je deđal ne može ga niku ubiti se s is. Kada spussti se issa i Salto selam, za vladaće dani beičeta i blagoslova. Tada će muslimani da sedam godina žive u rahatluku. I cijelo čovečanstvo će osjetiti blagostanje i mir. Allah subhanahu wa ta'ala će dati blagostanje nakon spuštanja Isale i salatu selam i nakon još jednog velikog iskušenja kojeg će pogoditi ovaj umet. A to je pojava naroda je džuđa ime džuđa. Kada... Isa ubije deđala. Onda će mu prići, Isa ali i salatu vasalam, prići će mu muslimani koji se nisu odazvali na fitni deđala. Koji su ostali ustrajni na Allahovi vjeri. Pa kaže po salini sallallahu alayhi wa sallam onda će ih, kaže Isa, gladiti po njihovim glavama i bradama i govori će im njihova mjesta u džernetu i njihove deređe. I onda ćemo Allah subhanahu wa ta'ala objaviti da je Allah dozvolio jeđuđu i međuđu da izađu i iz svojih jazbina. Nema vojske na umje svijetu niti projektila koji će moći zaustaviti ta dva naroda. Gdje god dođu sve će da opustuše. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala objaviti Isala i salatu o salam uzmi moje robove Muslimane, idite na brdo Tur, na Sinau, na jugu na jugu Egipta. I onda će Isa a.s. se povući sa muslimanima na brdo Tur. Je, žuđi će činiti Fesad na zemlji. Radiće šta god oni budu htjeli. Neće im niko ništa moći. Kada će doći njihov kraj? Allah subhanahu će poslati crve. Crve će poslati koji će ih ubiti. Neće se moći otrasti crva. Jedan od ljudi muslimana koji će biti sa Isa alejselatu selam dođi ja će mu borava gore na brdu. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve ti dana biće nestašica. Jer zato što će muslimani biti na jednom brdu, neće smije da siđu dole. Kaže vrijediće jedan bik Više nego hiljadu dinara zlatnika. Ljudi neće ima šta da jedu. Jednom muslimana dodijat Kaže odnosiš pa neke ubiju. I on će doći haber, on će donijeti haber o tome kako su džuđi već uništeni. Pa će onda Allah poslati ptice koje će uzeti leševe tih ljudi i odnijeti ih daleko. I onda će Is. a.s. zajedno sa muslimanima osjetiti Nelagodnost, čuje se, pomrlo, Allah zna milijuni ljudi. Pa će moliti Allaha da spusti i beričeti kišu. Pa će Allah spustiti kišu i nakon te kiše, od jednog nara će se moći najesti nekolicina ljudi. Allah će dati beričeta da će od jednog ploda jesti nekoliko ljudi i neće nikome faliti. I kaže, poslanih sallallahu alaihi vseleme, Tada ćeš moći pored lava, neće te ujesti. da staneš na zmiju, neće ti da te, da te ugrize. Toliki će blagoslo Nakon sedme godine boravka Isala i Salatu selam on će preseliti na Ahiret. Omrijeće kao što umiru svi ljudi. Živjeće ukupno 40 godina. 33 godine je živio prije nego što je ga Allah subhanahu wa ta'ala uzeo sebe. I sedam godina će živiti zajedno sa muslimane pred sami kijametski dan. 33, 7, 40. U 40. godini Isa a.s. umire i klanat će mu se dženaza u 40. godini. Ali pogledajte iskušenje Dejala. Je džuđa i me džuđa. Kako brzo prestaju. I kada prestaju. Onog momenta kada najviše zadebljaju. I zulum je takav, nasilje je takvo, kada najviše zadeblja, kada se proširi u onom najvećem svom maksimumu, tada je ga najlakše slomiti. Tada najlakše puca. Jer Allah subhanahu wa ta'ala yumlili valim, kaže, u hadisu se kaže Allah pušta zulumčaru da vidi dokle će ić. Dokle će se oholiti. I kada on osjeti da ne može mu niko ništa, tada ga Allah subhanahu wa ta'ala ponizi. Deđal kada bude mislioće zavladati čitavim svijetom, da je sve njegovo, da su već ljudi njega proglasili na bila božanstvom, Allah subhanahu wa ta'ala poslaće svoga roba, svoga poslanika, Is alayhi salatu salam, koji će ga dokrećiti. Ubit ga, samo što dođe do njega, on će se tobiti, bježat će od njega, bit ga straha. A prije toga je kažnjavao ljude kao ljude popola i tako dalje. Je džuđ i me džuđ nesavladljiva vojska. Nema ko će stati pred njim. Dođe crv i ubije. Kada onog momenta, kada kažu za sebe, u vjerodostavnom hadisu je došlo. Kada sve poravne sa zemljom. Kaže, jedan od džuđa, džuđa će uzeti koplje i reče, pobili smo stanovnike zemlje, pogledajte, te zatupljenosti. Obili smo stavljike zemlje, hajmo sad kren da bijemo stavljike nebesa. Jedan od njih će baciti koplje prema nebesima, pa će se koplje vratiti krvavo. Iskušenje. Pa iskušenje onom zulumčaru. Kada misli da je sve njegovo, pa to mu iskušenje. Jer svi mi, i zulumčari, oni koji nisu i pravi vjernici, svi smo iskušani, svako na svoj način. Pa Allah je priliku onome zulumčaru da vidimo dokle ćeš ići, hoćeš li jednog dana sjesti sam sa i razmisliti, pa dokle ću ja više ovaj zoom činiti. Pa meni ekskluzivno pravo da se silim nad ostalim malahovim robovima, da provodim nekakvu silu nad njima, da se oholim, da smatram sebe boljim od ostalim. I kad ugleda to, ko opet reče, evo, kaže, ubili smo istanovnike nebesa. Ne, ugobila. Kako istanovnike nebesa? I onda će Allah da ga crv ubije. Ne treba da melek, ne treba da vojska, nego crviće kaže, umreće i bit će poput balege na zemlji. Je, džuđi me, džuđi. Što je povuka onome koji razuma ima, da ne smije sebi dozvoliti da se oholi, da se nad Allahovim ajetima prkosi da kaže, Allah ga poziva na namaz, on kaže, a pa ne moram ja baš. Ajde ima, kaže on ih, neko deda u džami, kaže on će to za nas otklanjati. Svako klanja za sebe, svako posti za sebe. Kao što za sebe zaradiš dobro, tako za sebe zaradiš i zlo. Kao što ti sebi na faku bereš i sakupljaš i radiš, tako trebaš da odeš i u džamiju da za sebe zaradiš. Na onome svijetu. Kada Isa je ponos da bude Allahov rob, a on je Allahov poslanik i odabranik, Allah ga je stvorio bez oca. Samo je majku imao, bio je mu'ađiza, kad naravna pojava. Tako ne treba ni tebi da bude teško, da ponosiš se što si Allahov rob, a Allahov rob ima svoje osobine. To jeste kada mu dođe od Allaha, naredba da kaže sami'na wa ta'na, ta čujemo i pokoravamo se. A ako mu dođe kakva zabrana Da kaže gospodaru Ja se ove zabrane ostavljam Skoro sam pročitao jednu, jednu misao I svidla mi se Pogodla me Jer nažalost Među našom omladinom Ima oni Na koji se odnosi ova misao Kaže ponudiš mladiću alkohol On popije Ponudiš mu drogu, kaže, može. Ponudiš mu ovaj grije, ne odbija. Ponudiš mu onaj, ne odbija. Kaže, bil pojeo svinjetine? Kaže, Bože, sad samo ja sliman. sam musliman. A šta je s ovim haramima? Ništa alkohol, niti droga, niti ostali poroci, nisu na manjoj deređi zabrano od de svinjetine. Zašto si ovamo musliman, ovamo musliman, ovamo nisi? Zašto ovamo praviš probleme i sebi, i porodici, i društvu, i svima i ukućanima? Radi flaše alkohola. Radi droge, radi društva. Pa nevalja mi društvo, mijenjaj ga. Čovjek je na mjeri svoga prijatelja. Pa gledajte s kime se družite. Kao što gledaš, hoćeš se zapositi u, u firmu koja profitira, koja ima e, doprinos, koja donosi, koja radi, širi se. Ili će se zaposliti u firmu koja je već potpisala stečaj i samo treba da podijeli one papira i da ide dalje. Da, da ide u kući. Ima li jedan pametan insan koji, se, koji bi se zaposlio u firmu koja je na ra samom raspadu, gotovo. Već potpisao tamo direktor stečaj, samo se čeka kad će se podijeliti dionce i idemo kući. Niko od nas ne bi, ne bi potpisao da radi za tu firmu. I onda uskoro će i Nova godina koju ja vam tvrdim. Nova godina je braćo i sestre. Nova godina je vjerski praznik. Ali koje vjere je? Din Islama? Ne. Pa se onda upitajte. Pa kaže ja sam već naviku idem već kažem, slavim Novu godinu godinama. Kako ću ja to ostaviti? Lijepo, brate. Šta misliš kako bi ashabi, kako bi to izgledalo i da li bi mi danas bili počašćeni din islamom, da su oni rekli poslaniku sallallahu alaihi wasallam kada im je došao i rekao Allah vam danas zabranjuje alkohol, pa, kao, pa mi smo navikli već da pijemo, pusti nas. Ne. Nisu oni takvi bili. Ili kada im je rečeno zabranjeno vam je da se približavate bludu, zabranjeno vam je ovo ili ono i kamata, Da su oni rekli, pa mi već s kamatom radimo decenijama. Ne može tako. Ako je Allah s.w.t. zadovoljan sa nečin, ehlenom sahlen, i znajte da je u islamu ono što je dozvoljeno mnogo veće i više nego ono što je zabranjeno. Allah je zabranio nekoliko stvari koji u osnovi tebi štete. U osnovi ti ne koriste u osnovi ti belaj donose u kuću. A dozvoljujete sve što je lijepo. Ala kaže, zabranjuje vam se krv, strv, zabranjuje se alkohol, a kaže, dozvoljavaju vam se lijepe stvari, onda je ostavio širinu. Sve što je lijepo je dozvoljeno. Sve što je slatko je dozvoljeno. Sve što zdrav razum, kaže, ah, kako je prelijepo. Dozvoljeno je. Međutim, čudom se čudi danas da je jedan omladinac tako razmišlja. Mislim da je da smo donekle dok našu svijest i da trebamo da djelujemo pozitivno našu omladinu. Da ne smiju sebi dozvoliti ovo. Jer kao što se na personalnom i individualnom nivou insan popravlja pozitivno i negativno, tako i samo društvo. To zavisi od nas. Zavisi od naše omladine. Koliko omladine danas procentualno koristi alkohol, koliko ih danas koristi drogu, toliko se umiju napretku i nazadku, toliko će mi ekonomski napredovati, toliko ćemo se osjećati fino u našim kućama, našoj domovini, našoj zemlji, kročeći našim ulicama. Zašto danas ti i svoje dijete od 10 godina ne možeš da posle akšama pošalješ u prodavnicu? Zbog čega? Plašiš se nekoga, a svi smo svoji. Znači da nevalja, treba ispraviti. Znači da imamo omladine koji imaju zle misli. Na koji način to popraviti? Jedna od situacija i prilika jeste i ova. Da podijelimo ovu besedu, da porazgovaramo, da na jedan pozitivan način dijelimo jedan na drugi. Jer je Allah su Hohanova ostavio kao vječni, dok ima dana i noći. Ostavio je Kur'an kao izazov, riječ. sveta je, Božija je. Ostavio je Subhanahu wa ta'ala da bude dokaz do sudnjega dana. A to je riječ. Što znači da riječ u Islamu je teška. Da kad mi savjetujemo jedne druge, da to treba da ima fajde i da ne smijemo da štedimo na riječima. Kad god se ukaže prijelika da vidiš nekog mladića i to je bila odlika prije. Nije se svašta smjelo pričat pred našim starima. Ili dobiješ pruti za ušiju, ili te dobro nagradi na sjelu. Poštovalo se. Zbog čega se je poštovalo? Zato što naše dide nisu dala se svašta priča pred njima. A kamo li da se danas otvori tamo nekakav kanal i da se gleda film, čitava poraca, svi, i dedo, i nana, i babo, i majka, i kćiji, i sin, Svi gledaju zajedno tamo kako se španci. Ne valja to. To nije naša tradicija. To nismo mi. Ovo je Bosna i Hercegovina. Španija špancima i oni se pokazali kakvi su bili. I na koji način sada hodaju Španijom. Pa bila ona ni zemlja proklinje. Jer su oni pobili stotine hiljada ljudi da bi danas mogli svoju djecu vodati kroz one ono, ono mahale. Silom su pokrstili muslimane, popalili džamije, pobili narod, protjerali da bi oni kao sada osvajali neke mondijale. Također, jedan od preznaka sudnjega dana i ono što će se desiti pred sami kijamet i bit će od posljednjih etapa završetka ljudskog roda na ovom svijetu, jeste ruše i nekabe. Allah je subhanahu wa ta'ala učinio ka'abu kao što kaže u Kur'anu Če'ala Allahu ka'abatel bejtel harame qiyame linnas Allah je qabu učinio da bude direktan uzrok opstanka ljudskoga roda na ovome svijetu jeste qiyame linnas u Kur'anu ovo znači da je Allah načinio ka'abu da bude rotor života čitavog čovečanstva I dok ima čabe biće života. Kada ne bude čabe neće biti života, niti će biti muslimanskog i nemuslimanskog života na ovom svijetu. Ljudski rod više neće postojati. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Istent'u bil Ka'ba qabla an tuhdam." Uživajte u čabi prijenog što bude srušena. Uživajte u Čabi, tawafić oko nje. doveći kod Kabe, okrećajući se prema Kabi pet puta dnevno u svojim džamijama i svojim kućama. Istamti'u bil Ka'ba, uživajte u Čabi, gledajući u Čabu. Uživajte u Kabi, gledajući na koji način funkcioniše sve oko Kabe. Sve ide svojim tokom. Tavaf ide u pokretu kazaljke na Satu. Zamislite samo, znam nekad navesti ovaj primjer, zamislite samo da Turci odluče da sljedeće godine na hađu krenu u suprotnim pravcem. Šta bi se desilo? Kažem, Turci zato što ih im mnogo ima. Ili Pakistanci. Zamislite samo da oni odluče dođu muftije i kažu, slušajte, od sljedeće godine se vapnije da idemo Tavaf suprotno kazaljke u Satu. Kako savumet ide. Zamislite koji bi nered nastao i koliko bi ljudi i mrtvih palo. A kako onda sebi mi možemo da dozvolimo da Allah kaže ovako vam je sistem života u muslimani. Ovako trebate da živite. Sabah da se klanja. Pa da se odje da se radi. Ne da se spava. Pa da se podne, klanja da se sjeti iz dragoga Laha u podne, Pa da se i kindija klanja. Pa jakša mijacija. Jeste. Kada izračunaš Možda ne malo više od pola saata svi dnevni namaze. Ljudi se prepadnu, kaže, ako ja budem klanju, kaže, kada ću zaraditi. Ti samo klanjata. A ti od sabaha do podne, što spavaš? Pa i od podne do ikindi ima dva sahata. Za dva sahata možda dobro uradiš. A nije ti zabranjeno i, brate, od ikindi je do akšama da radiš. Ali Allah će ti dati beričeta. Ona marka koju, u kojoj je Allah spustio beričet, koja je s halalom zarađena, Nije ista ako koja kamatnom stopom zarađena. Ja vam garantujem. Pa kup ćeš i vam hljebiti tamo. Odmahno hljeba ćeš sa najest od ovoga nećeš. Sto posto. Jer Allah ako da ne beričeta onda se osvajaju. Osvaja se sve. Sve ide glatko. Koliko su hrane imali prve generacije muslimana? Zajedno s poslanikom ali i satos. Pa dokle su došli? Drugo Prvo stoljeće Islama. Tabini. Gdje su granice Islama bile? Jesu li imali trpeze kao što mi imamo? Da odeš čak da svratiš mahalu da uzmeš kokoš, pečenu i čevap da pojedeš? Nije toga bilo pri. Pa ponekad kad nam se sofraj iznese i pa stidim sana kaže da su ovo ashab imali, možda bi Kina sad bila puna monara. Ali mi treba, treba to da se iskoristi i da se Kao što sam rekao, ide Allahovim sistemom. Kako je Allah odredio se Tawafi, tako je Allah odredio i sistem čitavog tvog života. Ženi muslimanke, šta je žena muslimanka? Pa kaže majka, pa to je najveća titula na ovome svijetu. Supruga, zarima lakši put i bezbjedniji za ženu muslimanku da zaradi džennet sem da bude česta supruga? Nema čestitijeg, niti sigurnijeg puta za ženu muslimanku od dva puta. Ili da bude supruga čestita, ili da bude majka koja će odgajati svoje djecu u islamu. A ako sastavi jedno i drugo oblagoli se nju, ona dolazi sa dva garanta na suđnjemu danu. Pa koja dvije čirke odgoju u islamu, žemne to dmah, ide s poslanikom Arisa Ratosalama. Kaže, kako? Tako nas objeviste Mustafa, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa ja, ako ja budem ovako, nema potpitanja. Ulaziš u džennet. Jesi li udala u Islamu? Jesam. Ulaziš u džennet. Pa je tako? Kaže, jest. Čestita supruga. Čuva svoju čast. Klanja pet vakata. Posti mjesec Ramazana. I česta prema svome mužu. Kada muž dođe, ona ga razveseli. Ne nabijamo odma sve u glavu. Ne pravi problem. a Znači on ima problem. Ti vidiš da on ima problem. Ti mu još daješ update na taj problem. Nije to izlaz. Izlaz je da muslimanka nađe rješenje svome mužu. Kaže, kako ću ja naći? On glava porodca, on jači, i on sposobniji. Pa eto kako je Safija. Radi Allahu anha. Po sani, sallallahu aleyhu sallam, najpametniji braću. Nije se rodio pametniji, bogobojazniji, ljepši, bolji od našeg poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. To je najlepši, Allaho biće, najbolji, najbogobojazniji. Kaže poslanik, ja sam najbogobojazniji. Nije to da se on hvali nad ostalima, nego im kaže uzmite moj uput. Ja sam vam poslanik, a ko šta živite kao pravi muslimani, gledajte kako sam ja radio. Pa na hudejbi, kaže poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, ashabima, zakolite kurbana i obrite glave. Svi sjede. otišu ljutiti, poslanji sallallahu azzalammu, u šator kod svoje suprugi, kaže ovaj narod, propo, zašto, Allaho poslanjiče? Pa kaže, ja im kažem, zakoljite kurban, ne možemo da uđemo u Meku za Brannam, korejšije, zakoljite kurban na Hudejbiji, obrijte glave, zanijete, umru, idemo kuću. Pa kaže, lao poslanjiče, otiđi ti prvo ti u radu. Ti prvo zakolji svoj kurban, obrij glavu, inčala, i on će tu u I tako je bilo. Što znači da je u ovoj ulozi ove supruge ona je igrala ključnu ulogu nastanka umbeta u hajru ili toga da kaže poslanika Allahom moj uništi ove ljude. Neću da me slušaju. Tako žena muslimanka treba svakog momenta da izmišlja nove načine, a to one dobro znaju, na koji način razvesel svoga muža napraviti mu lijep dan, odmoriti ga i da, bude, da ima onaj garant, kao što smo rekli, ili garant čestite supruge, ili garant čestite majke koja će odgradati svoju djecu. Međutim, predsudnjem da predsudnjem dan, Allah subhanahu wa ta'ala će dati, da će čava biti srušena. To će se desiti nakon Isa, alaih salatu selam. A dokaz tome je da je rekao u poslanih sallallahu aleyhi wa sallame kao da gledam sada Isaa kako čini hadž i umru i tavafi oko Što znači da će Isa aleyhi selam obaviti hadž. Što znači da će Isa aleyhi selam obaviti umru. Zajedno sa ostalim muslimanima. I tek onda kada Allah s.a. uzme vjernike sebi i ostanu na dunjaluku najgore Allahova bića. Tada se neće govoriti ni Allah, Allah. Niti će biti harfova u muzhafu. Sve će se podići. Tada će Allah dozvoliti da dođe čovjek mršav iz Etiopije, Habeše, sa tankim nogicama. Tako je opisano u, u, u hadisu. Znači da neće imati nikako snage. I kaže, poslani, kao da ga gledam sada kako uzeo je krampu, krampu, i kaže, ruši ciglu po ciglu s Čabe. Subhanallah i vehamdi. mudrost, Ebraha, velika moć tada, jemenski vladar, oholni koji je poveo za sobom i slonove i vojsku, sve je poveo za da struše Keabu, Allah ga ubija. Ka Kada Odaiša radi Allah u vjerozostavnom hadisu kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallame napasit će velika vojska Keabu, I kada dođu blizu keabe, Allah će uništiti i one prve od njih i one zadnje. Svi koji se tu potrefe, koji se zadese, sve će i Allah uništiti. Kaže, Aisha radilao anha, Allah poslaniće, možda će biti u prolazu neko koji je bio na pijaci, koji nije od njih. Kaže, svi će biti uništeni, pa će Allah onda na sudnjemu danu i proživiti shodno njihovim nijetima. Međutim, presudni dan će se sušti keaba. Zbog čega? Zato što je, kao što smo rekli malo prije, keaba, rotor života, rotor ovoga čovečanstva. I mi poručujemo kao muslimani i nemuslimanima, nemojte se boriti protiv čabe, nemojte se boriti protiv muslimana, jer sve dok je muslimana i dok je čabe, biće života i za vas i za nas. Kada ne bude čabe, nećete ni vi biti. I tada će nastupiti kijametski dan. I tada će nevjernik reći da sam Bog dom prašine ostao. Da nikad ni proživljen bio. Zato što će ugledati onda istinu i vidjet i dženet i džehene. A Boga mi i svaki od nas će se kajati za svaki proveden dan u gafletu i nemaru. Pa danas ako nisi uzao Kur'an, zašto nisi uzao Kur'an? Zašto nisi imao mushaf? u svom unutrašnjem džepu pa da ga izvadiš pred namaz na pet minuta i da provučiš makar jednu sahifu zašto nisi makar jednom danas iz srca rekao elhamdulillah hvala Allahu na svemu pa danas mi je dao deset maraka elhamdulillah neko mi nije dao ni pet pa nije mi dao ni marku nemam danas imam samo danas da jedem nemam sutra jesi li zdrav brate muslimanu, sestro muslimanko jesam mogu da govori mogu da gledam Mogu da hodam, da koračam, pa budi zahvalan. Neko ne može. Koliko sam upoznao ljudi na ivalijskim kolicima ne propuštan ni jedan vakat u džematu. To je di ka njemu, a sramota nama. To je di ka njemu, a sramota nama. Da čovjek koji me Allah oduzeo noge, govori lebejke, Allah me lebejke, Allah, odazivam ti se, nema imam nogu, Ali si mi da ova kolica pa ti se opet odaziva. A kaže po sani sallallahu aleyhi wa sallam da ljudi znaju šta ima na sabahu od hajra i na jaci dolazili bi na ta dva namaza pa makar pužići. Makar puzali po pokori vojnici. Govor o Kjabi, o njenim ljepotama. O tome je da kaže po sani sallallahu aleyhi wa sallam tabi u mejn al hadju u l'umra. Stalno obavljajte hađi umru. Stalno. Stalno neka bude skupina koja će obnavljati taj rotor života. Jer kaže je poslanih sallalahu arayvan salame neće ljudi ostaviti hađ jednu godinu samo da ne obave, a da Allah neće ubrišiti čovečanstvo. Neće biti, kaže, ostalni do sljedeće godine. Svi će biti uništeni. Što znači da tvoj odlazak na Hadž, tvoj odlazak na umru direktno je povezan za obstankom čovečanstva na ovome svijetu i tebe kao muslimana, a i, um, i, i ostatka umeta, a i cijeloga čovečanstva i muslimanskog življa i nemuslimanskog. Što znači da je lijepo, preporučeno, obavezno učinjeno jednomu životu, a nakon toga dobrovoljno na dobrovoljnoj bazi svakom onome kojemu mogućnosti da što češće ide na čabu i da ide tamo u duhovni centar čitavog, čitave zemanjske kugle, a također i geografski centar zato što je Kaaba i geografski i duhovni centar ovog Adonijaluka. Molim Allah da ovo budu, ovo budu govori i ovo naše sjelo i naša besjeda dokaz za nas, a ne protiv nas, a sudnjemu danu. Molim Allah da smo se okoristili i da budemo doni koji slušaju lijep govor, a slijede ono što je najlepše. Molim Allah da olakša ubetu Muhammeda, da nam dadne izlazi svake situacije. Molim Allah da se ne pomjerimo sa ovoga mjesta, a da nam prethodno Allah nije oprostio sve grijehe. I upisao naš dolazak ovde u Sevap i da budemo bolji posle ovoga predavanja kod Allaha nego što smo bili prije ovoga predavanja. أقول قولi هذا وأستغفر الله لي ولكم ركو هوضو امول ما لها دوبرستي امني إمام سبحانك اللهم الحمدك اشهدو لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله عصر راتي